Ні туди. «У мене в машині вмирає дружина», – сказав я. «Треба гінеколога». «Ви що? Серед ночі гінеколога? А ви хоч знаєте, що вона дружина товариша стуконога? Хай дружина хоч чорта з рогами! До того ж у нас немає місць, люди лежать у коридорі». Вона ніби не чула, що я їй казав. Справді, не лікарня, ніби тюрма, і лікарка, ніби наглядачка». Я зараз занесу дружину, а тоді поїду за головним лікарем, заявив я. Де він живе? За ним не треба їхати. Він живе через дорогу. А тільки я б вам не радила. Ви звідки? За кинув я через плече, відчиняючи двері. Здається, то були мої останні слова тої ночі. А може, і ще були слова, але я вже не пам'ятав нічого. І згадати нічого теж не міг. Єдине, що затрималося в свідомості, це як сидів я на холодних дерев'яних східцях лікарні, як прийшла повз мене якась жінка і сказала, «Мужчина, чого ви тут сидите?» Як чорний мороз поволі сковував моє тіло і мою душу. Можна було сісти в машину, запустити двигун, а вімкнути пічку, грітися і ждати, але за шумом двигуна я б не почув ні з того, Оксаниного, ні її поклику, а це було тої ночі найстрашніше. Машина холодною темною купою залізяча гибіла на морозі, а я замерзав, скотюбившись на схицях до радянського безкоштовного лікування. Знову все було, як у Меценбатівській непам'яті, коли, мов би, виринаєш з мертвого моря, і різуче світло в очах Гострий запах ліків Білі добрі тіні сестричок І твій, чи не твій, здивований, стривожений крик «Сестра! Де я? Сестра!» Я й тепер мало не вигукнув «Сестра!», Але вчасно спам'ятався пошепки покликав «Окса! Оксано!» Що це зі мною? Біла тінь Наполохано метнулася в бік, ніби хотіла сховатися або втікати, але здолала свій страх, повернулася і пішла до мене. Попливла, напливла, заповнюючи весь простір, і я ще нічого не знаючи, не розуміючи, але вже пройнято якимось невидимим жахом, хоча і крізь потьмарення, але вже виразно побачив, що це не Оксана, а Ольга Фелофіївна. «Сон? Марень? Наслання? Волько, ти? Де це я?» – спробував я поспитати, але голос мені пересікся. Крізь пошерхлі губи не видобулося жодного звуку. Жінка уткнулася мені в груди лицем і мовчки заплакала. Я заплющив очі, щоб знову впасти в рятівну пам'ять але свідомість працювала чітко – я відчув запах цієї несподіваної жінки і пізнав той запах. Олько, я тобі пізнав. Що зі мною? Де Оксана? Вона вхопила мої руки, притиснулася до них обличчям. Ой, Микола, Миколенько, о боже, ожив, яке щастя! Яке ж у нас нещастя, о Боже. Ти ж тоді так закоцюб, що не могли розігнути. Вже ніхто й не вірив, що оживеш з того морозу. Цілу ж ніч на морозі Казали градусів сорок, а мої більше? Де Оксана? уперто повторив я. Вона трохи відійшла від мене, помовчала, тоді ледь чутно прошепотіла. Поховали. Ти ж отак цілий тиждень. Я нічого не розумів. Похова. Що ти кажеш, Олько, про що? Я питаю тебе про Оксану, а ти. «Вона вмерла», сказала Улька, і знову заплакала. «Оксана? Вмерла? Але ж я її до лікарні і сам сидів, встеріг. Не встеріг, Микола, бо від смерті не встережеш і не вбережеш. А як же лікар? Що ж вони? Нічого не змогли. А дитина? Де дитина? Мертве було в ній, а воно її труїло». Вмирало само і матір свою.